розірване на клапті небо та вітром нагнана зима. Навіщо знов я йду до тебе? Тебе немає тут, нема. І тоді сталося те, чого, напевне, ніколи не бачили ці старовинні стіни. Те, про що роздратовані придворні сичали блюзнірство, вибризкаючи лють, мов шматочки шинки на гарячій пательні, розтоплений жир. Король підвівся, і рушив до лани. Вона стояла посеред величезної зали, придушуючи в собі бажання накивати п'ятами, і дивилась на його ходу. Спокійний, рівний, впевнений у собі поступ, на червоне корзно, що надавало його поставі величності, насяйво камінця в його короні, на що завгодно, окрім власне його самого. А він підійшов до неї так близько, що вона бачила чорні крапки зіниць у блакиті його очей і попрохав – потанцюй зі мною. Вона кивнула, і музики, вже не чекаючи ніякого знаку, заграли мелодію, таку печальну, ніжну і щемливу, що прекрасніше важко було і уявити. Лана танцювала так собі, завжди, але не цього разу, кружляючи з Олесем по залі у танку, назви якого не знала, визначивши його для себе як щось середнє між вальсом та минуетом. Бо король то відпускав її, схиляючись перед нею у вигадливому поклоні, то охоплював рукою її стан і вів її, а музика все не закінчувалась, і Лана, підвівши ніжне личко до Олекси, не дозволяла собі відводити очі. Нехай потім їй буде боляче у сто, в тисячу разів більше, ніж зараз. Нехай її серце розірветься від закарбованої в ньому кожної рисочки грубуватого коханого обличчя, але вона не відведе очей. Зблідла королева, вчепилась руками в золотих перснях у спинку трону. Хвости птахів, що цілувались. Світлана помітила це боковим зором, як і те, що від потрясіння у Святозара відвисла нижня щелепа і видовище він являв собою комічне, і трагічне водночас. А Роман взагалі заплющив очі, немов не бажаючи споглядати падіння свого короля. І коли танець закінчився і Олесь опустився на одне коліно, цілуючи край її сукні, охнув не тільки люд у залі, охнула й сама зала, так, у всякому разі, здалося світлані. Та се ще був на кінець потрясінням на сьогодні, бо він, не підводячись, глянув благально на лану знизу вгору і проказав тихо і вражено Ходімо зі мною, не питай, куди, серце, просто ходімо зі мною. Я щось таке відчуваю, чи ще побачимось ми, чи будемо разом. Кохана, мій світлячку, благаю. О, для чого були ті благання? Хіба не пішла б вона на перше його ж слово, куди завгодно, навіть у пекло? Важке корзно на плечах здалося їй кам'яним. Вона відчепила фібулу, вколовши пальці, і ж її разом із плащем на підлогу. Потім повернулась і вибігла із зали. Шовки та атласи прилипали до шкіри.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 Дозорева на бал великого врожаю. Він теж вже перебравсь у повсякденне. Стражник біля воріт куняв, спираючись, навгрузлий у землю спис, аби не впасти. Олесь і Лана одночасно поглянули на схід. Над чорним лісом, ледь рожевіючи, зажевріло крайнебо, скоро світанок. Ти хочеш знати, куди я веду тебе?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 «Кинь ці свої королівські штучки! Я не підкоряюсь наказам і не боюсь тебе!» «Люблю непокірних жінок!» Олесь сміхнувся дуже провокаційно. Все було видно навіть у напівтемряві. І жвава уява Світлани послужливо намалювала їй кілька кольорових картинок. Дівчина почервоніла. Король, звісно, цього не загледів, але відчув її зніяковіння і посміхнувся ще ширше. Проте, так чи інакше, я зроблю це, мій світлячку. Хочу, щоб ти знала, щоб не мала жодних сумнівів стосовно моїх почуттів. Та з чого ти взяв, що я сумніваюсь? Відчуваю, серце, яке любить, не помиляється. Що вона могла сказати йому? Що заперечити? Запевнити, що не сумнівається у його коханні? Але ж вона сумнівалась. Сумнівалася в усьому, що коїлося з нею тут. Сумнівалась, що миті і краяла серце тими ваганнями собі і йому. Похнюпившись, Лана подалась на той берег. Олесь спустився до змійки. Світало. Сутінки сірішали, так, наче чорнило хтось розбавив молоком. Переможне розживувате світіння розливалось по безхмарному небу без перешкод. Лана зупинилась і споглядала на те, як Олесь підносить руки до вранішньої зорі, що народжується. Не було ані ради старішин, готової прийняти його клятву,